Неподалік харчав буланний красень, якого тримав заспаний конюх, а на сходах ганку, опершись спиною у і склавши руки на грудях, сидів Цезаріон. Ранку, пані, мовив він, розтягуючи слова, та чи доброго? Доброго, пане, якщо він збудив вас у такій порі. Вибачте, заранній візит. В юрбі Кріпаків, що збиралася осторонь, інколи перешіптувалися. Конюх впав на коліна і щось пояснював. Спустити псів, тихо, але виразно, наказала Стефанія, відчуваючи, як руки гори злодія чіпляються за її спідницю. «Пані, княгине матінко!» Постукав у душу голос Франника, і його очі, крижаніюче вдарили її в обличчя. «Спустити псів!» – повторила вона голосніше, і повернулася до злодія спиною. Збираючись іти у дім, але раптом зупинилася і, глянувши у бік юрби, процідила з притиском. «Десять батогів конюхові». На ганку її затримала усмішка Цезаріона. «Глузуєш, мабуть», – подумала вона, відвертаючи обличчя. «Раб є рабом від народження, господар господарем. Інколи я мушу дещо дозволяти, щоб доводити свою владу». «То я помилився щодо вседозволеності твоєї черні?» – «Все ще усміхаючись», – запитав Цезаріон. Ти гарно вмієш доводити свою владу. Таке враження, ніби ти читаєш думки. Чому б ні? Він підвівся. ж бідному Люциферу, що саме з неба і не знає, де подітися. Візьму гріх на душу, але демонів своїх ти притримай. Мені сказали, що коня збиралася купити Магда. Її вже покарано. Літатимо до скону на поламаних крилах». «Добре». Стефанія жестом запросила його досередини. «Бог на тебе щойно прогнівався?» «Ні, коніць польський. Мені не дуже кортить саме зараз на Січ, а він наполягає. Війною пахне, Люба Стефанія». «Будь-яка негода пахне війною». Цей запах дуже стійкий і відчувається доти, доки небо затягнуте хмарами. Справді, що ж ти знаєш про війну, Стефаніє? Запах кажеш, тобі відомий запах нечистот, крові, болотного бруду, пилу чи пороху, ненависті? Вітер інколи бреше, відповіла Стефанія. Але йому затишно у теплі меланхолійних думок. Чому ж грозуна не уявити війною? Бо війна – не чисте полотно, на якому ти малюєш душі. Вона з самого початку повна почуттів, яких ти не розумієш. «Снідати будеш?» – порибила його Стефанія, зупинившись біля дверей їдальні. «Добре, що тобі не болять мої рани», – тихо мовив Цезаріон. І в його голосі забриніла гіркота. «Ти ще можеш порівнювати грім з гарматними пострілами». «Я лише примушую себе не відчувати різниці. Інакше я перестала бути жінкою. А я досі жінка, чи не так?» Її очі посивілі, і десь там за повністю раптових сутінок промайнула швидка незнайома тінь. Цезаріон схилив голову. Він був вдячний, що вона вирішила облишити неприємну розмову. Насправді рани й наболять, подумалося йому, болить сумління. Я скажу, що приготували сніданок. Чого б тобі хотілося? Байдуже. Цезаріон відчинив двері їдальні і переступив поріг. Він пошкодував, що заговорив із Стефанією про загрозу нового козацького бунту. Йому згадався грудень минулого року, коли незадовго до Різдва, після придушення повстання під приводом Сулими і Павлюка, Польмий Гетьман Потоцький, прошувши з військом через Київ, Переяслав, Ніжин,